Готуючи до виходу у світ цю збірочку, маю зізнатися тобі, читачу мій, що вже майже рік я переживаю поетичне затища. Це не означає, що у мене настала творча криза. Чекають свого часу рукописи оповідань, дитячих віршів та казок, навіть закінчений та незакінчений романи». Коли я тримала в руках свіжесенький перший примірник миротворчого, для наступного поетичного збірника вже було приготовлено кілька десятків нових віршів. Тепер же з робочих течок вигребено, витрушено все, що стосується дорослої поезії і перенесено на сторінки риторичного. Сторінка 6. Отож, я не знаю, чи буде третя поетична збірка – Якщо й буде, то ой як не скоро. Хочеться, щоб була, адже життя таке непередбачуване, шутко плинне, коротке, або глюбить трійцю. Отож мрію дочекатися поетичного натхнення таких подій у світі в моєму найближчому довкіллі, щоби третя збіро... збірочка поезій мала назву життєдайне чи щось дуже близьке до цього. А поки що дозволь подякувати тобі, читачу мій, за те, що разом зі мною і моїми віршованими рядочками переживаєш це складне неоднозначне риторичне сьогодення і не поповнюєш лави байдужих. Низький уклін тобі за це. Разом ми зможемо зробити багато необхідного для того, щоби світ вистояв у двобої світла з темрявою і став, бодай, трішечки кращим. З любов'ю... Валентина Попелюшка Сторінка 7. Розділ «А то було життя» На ілюстрації Проруб дверей» Молодиця у вітчої притулилась до начебто прозорого, але непрохідного отвору. На другому плані – силуети житлової забудови. Сторінка 8. «А то було життя» «А то було життя, здавалося невдале». Бо зовсім не таке, як у вервичці мрій, В нім радості чомусь невиправдано мало, Та й ту ховав у тінь буденних рій. А то було життя, кудись усе спішила, Встигала не завжди, губила головне, На мило залюбки обмінювала шило, І, плачучи за ним, казала «І це мене!» А то було життя, і що не день потала, то горе, то біда, то труднощів каскад, Щасливої пори так пристрасно чекала, боялась і в думках оглянутись назад. Чекала майбуття, що лагідно пригорне, збагнула лиш тоді, як хворою злягла, Що то й було життя цікаве, неповторне, і що вона у нім. Щасливою була. Серпень 2015-го. Сторінка 9. Вино провини. Чому щаслива долі мить нещедра мірка? Вино провини не п'янить, від нього гірко. Воно стікає по щоці у серце болем, А всі дороги манівці мінорним полем. Ніхто не рвався навздогін, ніхто не кликав, не бив на сполох жоден дзвін не бачив лиха, А я дійшла до рубежу через розтяжки, І собі самій не розкажу, чи то не тяжко, Пройти, мов прощено давно, в юрбі веселих, до дна допивши те вино, І вдрузки келих. Червень 2015-го Сторінка 10 Про що ти мрієш, пані стиглих літ? Про що ти мрієш, пані стиглих літ? Чи прагнеш ще чогось, твоє серденько, Коли позаду розквіт і зеніт, Ще й осінь так хвилююче близенько, А ти на світі наче й не жила, Ще тільки готувалася до щастя, та виросла давно вже ковила, де коники промчалися гривасті. О, скільки нездійсненних мрій хмер, тим коникам пекли вогнем копита, І що тобі лишилося тепер?